Ba, 12 minutuetan Kintze Mapu Irratiari buruse hitz egiten jarraituko dugu, gogoratuko dugu ba ekainaren 10rean ostiralararekin, ba, askapena Ernai eta baita ere mm, ba oiartzuko gain bat e, eragille antolatuta elkartasun egun bate antolatut dutela honetaz hitz egiteko arkaitza duriz e, askapenako bakidea daukago gurean. Igunon, apa egunon, bueno, ba, Aipatzen ba aipatzenarikaren Kintze Mapu irratiaren aldeko, bueno, elkartasun egun bat izango da ostirala ontan, aldigozu lehenik eta bain eta gitarra guai patu aurretik, pixka bat e, azaldu zer norako, bueno, eragileak e, parte hartuko duteen ekibeno honetan? Kait babai, e, esan duzun bezala, ekainaren amarrean e, maritxigu elkartasun jai antolatu dugu, kintxe mapu irratiaren kin elkartasuna diarazteko, eta, bueno, bertan hartu dugun erageileak, ba, gara kontzintzia internazionalista bat dugun erageileak, hoi hartzungo asmarrin azmarrin, elkartea, elduentzako formakuntza soiak antolatzea dituztena, eta hirungo askapena, e, kontzintzen hartu behar da, ba, tamalez, askapena hirungoa bakarri dela eskualdean da bona, ondorioz horndorioz, ba, mugitu egiten gara, eta gero laguntzaile bezala, ba, antxeta irratia bera, eta baita ere, hoi hartzungo irratia. Uhum, esango dugu eta gogoratuko dugu kintxe, kintxe mapu irratia ba, Txileko administrazia horren menpe eh, dauden eh, mapu irratia dela Momentu honetan gainera esan desaku ba, lizentzia ofiziala duen bueno, mapu txen irrati bakarra eh, dela Ez dela izan inola zere bueno, Ibilbide eh, erresa bere, bereintzat beti trabak eh, eta uztopo ugari eh, izan dituzte eta bueno, ba, gure esko aldetik eh alduguna laguntzen e, ibiligara eta sentzu horretan, bueno, jarraitzeko asmoa dugula, esta. Hala da, ez? E, aipatu duzun bezala Kintxemapo Irratia 2011an sortu zen eta bueno, jaiotza bertatikan arazoak izan zituen ja eh administrazioarekin, ez? Eh lizentziari kezuela ta e, ba, izan ziren eta bai, presio gorrra hasan zuten, baina zorionez 2015eko txalean Ba, lizentzia onartu egin zideten. Ondorioz horrek lasaitasun batek harri die, baina bueno, badakigu tamales, e, ba, Txileko gobernuak Mapucheekiko duen jarrera eta egora hori jarraitzen du. Beraieken Mapuche herriarekiko lan bate egiten dute eta Ondorioz esan ba, daiteken bezala e, punto de miran daude. tamales. Eta horregatik, kan, uste dugu garrantzizkoa zela, ez? E, olako irrati bateri gurel kartasuna adieraztea, ez? Ez hoi kan, irrati honen ibilbidea goreipatzeko bakarrik, ez? Herrimaputsaren egoera ere zein den adierazteko argita garbi, ez? Ezkinean herriba da, Euskalduna bezala, ba, bi mugen artean sakabanatua, baina gailera hauek espropiazio lasgarriak gaso dituzte urteetan zehar. Hau da, bere lurrak... Ba, zuten ez dakite, uneko iruro gehieta edo gehiago kendua izan zaizki ez, eh, kolonizazioaren ondorioz. Beraz, eh, borroka duin bada, E, merezitazun osoz eta duintazun osoz egiten dutena eta horregatikan uste genuen aukera bikaina zela. Ez? Kintxe mapuru irratiaren egoera zalduaz gainera, baina aldi berean errimaputxaren ba, borroka zertan datzan eta zergatikan borrakatzen duten. Bazetzen horretan ekainaren amarrean ostiralarekin antolatu ba, ditu zuen eh? ekimenena artean, baita ere ez bakarrik eh? kintxe mapu irratiaren aldeko elkartasun eh? ekimenena Bueno, egiteaz gain, esan dugu baita ere, errimaputxea bera, esagutzeko haukerea egongo dela ez Hori da ez, eguna hasiko genuke dokumental batekin, arratsaldeko zazpitarritan, oi hartzungo gaudaleko aretoan, eta bertan los olvidados dokumental eskainiko genuke bertan, E, badira urte batzuk grabatu zela, baina oso ongi hartzen da herri maputxeak jasandituen egoera ezberdinak. Horregatik uste dugu, neiz eta duela denbora bat grabatu izan, merezi duela dokumental hori ikustea. Gehien bat, e, ba, jende batek agian ezagutuko duelako, baina uste dugu jende askok ez duela ezagutuko zertan datzan, ez bai da askoitze egiten medioetan, herri azkenean ez? Eta ondorioz, uste dugu ez dago lagaizki gogoratzea aze goretan dauden. E, horretaz gainera e, elkartasun argazki bat egin nahi dugu, adirazteko euskal herritikan badutela elkartasuna herri e, erriborrokalarien artekoa eta ondorioz ba, elkartasun argazki bat izango litzateke, arratsaleko sortziterritan, udaletxeko plaza ondoan, bertan, eta eguna bukatzeko e, pikoteo afaritxo bat, ez? E, ba, bertan, e, jendea gerturatzeko, eta, bueno, ja, bertan, ba, izu, jendea e, modu informalean, ba, gaiazitzekin nahi badu eta bar, ba, bildu da dila, uh -huh. eta hori zen pixkate eh, gure in intentzioaz, Borroke bideo hori, ba, zehaztea, ta, Euskal Herri Internacionalista baten ere ikuntzan, ba, pausua kemateaz, eta horretarako lehenik beste herrien borrokak ere zautelaztibar ditugu. Zango dugu gaita, jakin izan dugu laberaien aldetik, hau da, kintxe mapu irratiko lagunek, ba, bideo bat prestatzen ari direla, ezpa dezagun baita ere kainaren amarrerako, ba, garaiz eh, iristeabe bide hori, eh, oso interesgarri izango delako, laburra baina interesgarri izango izango da, Arkaitze, bueno, bastakei zerbait gehiago gaitzeko dugun. Ba ez, emendikan eh, animatzea jendea parte hartzera, eh, Euskal Herria borrokatzen duen bezala, beste amaika herri borrokan daudelako, kaso honetan Maputxerriaren inguruan zantratuko gara, baina merezi du benetan beste relitetu batzuk ezagutzea, eta elkartasun bat adirazte, ez? Euskaldunak bat izkatzen dugu elkartasuna, baina zaila gaitezen beste herriei ere gure xamurtasunaz eskeniaz, ba, aurrera egiten, eta ekarrekin, ba, Eusk mundu mm -hmm. sozialista bat ere egitzera. Bausongi, hitz hoiekin galditzen gara, Arkaitz, mi esker. Zuei.